Кипа контрольно-вимірювальних приладів і автоматики Чорнобильського пусконалагоджувального виробництва. У Белкноті значилося так само російське ЧПНП, знак питання Рушифрука. Кореспондент із вістій Ілєш називав його у статтях, а згодом і в книжці репортаж із Чорнобиля оператором Сашею. Правда перехрестила на Валєру. Така саме чихарда фактів і нюансів виявилася з інформацією про пожежників, медиків. Інна наслухалася гвалту обурення і протестів саме тут, на місці подій, і намагалася бути винятково уважною, коли йшлося про конкретних людей. Уже й у розповіді Галини Михайлівни з АТП та Кереченка вона зауважила розбіжності, ба навіть цілковито протилежні суб'єктивні оцінки щодо участі в ліквідації аварії одного з нагороджених водіїв. А скільки таких підводних рифів, підступних несподіванок чигають на журналістів у зоні, де так само, як будь-де, коли ще не більш загострено щодо порушення справедливості, визначають репутації людей, чиї симпатії, антипатії, та й просто гнучке лизоблюдське вміння пристосовуватись, велимовно самовизвеличуватись, ніби випадково, безневинно відштовхувати в тінь мовчкуватих, неславолюбних чорноробів чорнобильських буднів. Так, гарантії в точності і неупереджусті тих, хто розмовляв з нею, Інна, на жаль, не мала. Лишалося покладатися хіба що на власне інтуїтивне відчуття людей, їхньої психології, і, усвідомлюючи це, вона все ж безконечно намагалася перевіряти інформацію, виправляючи, борсаючись у сумнівах. Вродженою терплячістю не раз гацила досаду і тепер от, укотре, вже вибачаючись, знову перепинила Тетяну Андріївну. Вибачте, заради Бога. Ви почали про хворих. Я чула, до вас на швидку привезли просто зі станції Володю Шашенка. Ой, ну так, хіба я не казала? Це мене зовсім вбило тоді. Їх двох привезли. Я навіть не впізнала спочатку, що це свої. Дивлюсь, одного виносять. Він аж чорно-багряний, мідний з обличчя, а другий білясто-синюшний. То це якраз і був Шашенок. Розтягти треба, обробити. Тільки спробувала, а в нього одяг разом зі шкірою відходить. Значить, такі опіки термічні. Боялася я рота розкрити, щоб не заплакати. Довелося лампасами все, що на ньому було, різати, знімати по частинках. Зі шкірою? Бо що було діяти? От заплющу очі. Бачу його. Два роки минула, бачу. Нахиляюся до нього, щоб не помітив сльози в очах, а в нього губи розпухли. Свист з горла рветься, мов щось таке і на слова не схоже. Щось конче хоче сказати, а воно не виходить. Хвилюється і знов починає, а я не доберу руки годі. Губи в дитяне Андрійовне дрібно затремтіли. Вона вже плакала, не ховаючи сліз, аж Інна сама відчула, що й у неї теж очі повні вологи, і ще трохи і почнуть ридати обоє. Та що ж це таке, не можна цього, так діло не піде. Прошу вас, не треба, голубонька, то я заплачу. Та воно так, нема ради на те. А знаєте, що він хотів сказати мені? Я все нахиляю, щоб розібрати, ну просто лицем до лиця, а він ще більше хвилюється і повторює одне й те саме. По складах розбирала, поки збагнула. Що збагнули, Тетяна Андрійовна? Та що вже казати? Що збагнула, та тільки для мене призначалося. Відійдіть, відійдіть, просив, я з реакторного. Не руште мене, брудний, не доторкайтеся. Поки розібрала, зрозуміла... Він уже в реанімації був на п'ятому поверсі. Дружина в нього, медсестра Люба, кажуть, викликали її, пожив іще кілька годин, і помер при ній. Іна відчула, що вже їй несила ятрити спогади цій сердечній жінці. Вона вже готова була завершувати розмову, або ж призначити Тетяні Андріївні побачення у Києві, коли та якимось бляклим, сухим голосом сказала «А знаєте, як нас нагородили за ту Варфоломіївську ніч?» «В міському прип'яті?» «Подяку оголосив. А нагороджували так. Ти мене, я тебе. Ось грамоти парткому чаєс маємо. А самому печериці, начмеду, тоді не до нас було. Не цікавився він нами. Тільки 3 травня з'явився і ломниці у сказочному. Знаєте ж, перший притулок наш. Піонер-табір. А нам 27-го помитися ніде було. Так у чому були і поїхали з медсанчастиною? частиною. Через два дні Коноваловій Алі Степанівні зовсім стало погано. І лишилися тоді ми двоє комуністів. Мальцева Нінель Фрідріхівна, за терапією, і я. «А хіба якби не були комуністкою, ви б не лишилися?» – тихо спитала Інна. «Я ж вам казала, я дід Домівська. Нас можна в будь-який штраф в бат кинути, і будемо стояти на смерть. Може, то мою партію пішли?» «Так розуміли. Комуніст, значить, будеш там, де найважче, з тими, кому найгірше». Та виходить, не всі так думають. Я член партбюро, Інна Сергіївна. Люди обурювалися, вимагали зачитати список нагороджених. А нас перед фактом поставили. Список затверджений. І це при тому, що ніхто з семи членів бюро його в очі не бачив. Оце вам наша демократія в дії. Гадаєте, жінки-санітарочки у той список потрапили? Коли б не так. А вони ж прийшли першими і останніми пішли. Хочете знати? Ми все проаналізували. Хто де був, що зробив у цьому чорнобильському киплячому казані. 40% можна було не нагороджувати. Інна раптом виразно пригадала чиїсь слова з насмішковатою, вбивчою інтонацією, мовлені тут, у зоні,